24 Velkommen til Politiradio med Sebastian Riggelsen og Marie-Louise Toxvi. Og så har vi igen i den denne uges besøg af Rikke, som også var Du har Goddag. Du kommer kørende fra Jylland, hvor du bor. Det er dejligt, at du har lyst til at være her. Ja, det er. Og øh, hvis man nu ikke hørte programmet sidste uge, så skal vi måske bare lige præsentere dig. Vil du selv have det? Jamen, jeg hedder Rikki, jeg er 27, og så har jeg et, øh, et langt CV, som både hooligan og eks-bandemedlem og eks og... Eks-afsoner. Eks-afsoner og, og... og tvang. Et multitalent og... inden for den kriminelle verden. Det må man sige, jeg har været rigtig... Eller jeg har ikke været så dygtig, for jeg har sådan en del i fængsel, men det spurgte jeg du sidste uge faktisk, om du, var, om, du var en god, om du var god til at være kriminel Så ja, tja, i betrændigheden hvor meget sidde i fængsel, så ikke rigtigt. Vi skal faktisk tale om fængsler senere og trække på din ekspertise, fordi indretningen af danske fængsler har været øh, til debat i den forgang uge, efter et program på TV2 viste øh, optagelser fra det store, flotte, nye fængsel på Falster. Der er nogen, der synes, at det simpelthen er som at bo på hotel øh, og sidde i fængsel i Danmark, og... Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså det er ikke sådan nogle hoteller, jeg har boet på, men øh, er der ikke en sang om det? You can check in anytime you want, but you can never No. Det skal vi tale om senere. Allerførst skal vi tale om en mand, som har siddet halvandet år i fængsel, selvom man overhovedet ikke burde have gjort det. Og det skal Dan Bjergård hjælpe os med om et øjeblik. Du lytter til pulti radio. På radio føltsu. Trofaste lytter af programmet vil muligvis kunne huske, at Dan Bjergaard, han i en periode var medvært på Politiradio. Det er ikke længere, men det er faktisk ikke derfor, du er her. Hej Dan. Hej. Du er her, fordi du, før du kom i program her på Radio 24 så var du ansat i Københavns Politi, hvor du blandt andet arbejdede i bandeenheden. Det er rigtigt. Og derfor tænkte jeg, at du måtte være den rigtige til at opklare noget, som jeg havde haft svært ved at forstå. Det drejer sig om en sag fra Nørrebro, København hvor en stribe LTF-medlemmer, 16 mand i alt, har siddet på anklagebænken øh, i en sag om øh, sådan organiseret overfald grov vold. De er jo faktisk tiltalt for drabsforsøg, men endte med at blive dømt de 10 af dem for grov vold. Og det er i den sag, der er en mand, der har siddet halvandet år i varetægt, inden man fandt ud af, at det ikke var ham, man troede, han var. Men lad os lige Og det er det, jeg gerne vil høre dig mere om den. Men jeg ved, du også har dækket sagen i retten på Frederiksberg. Hvad var det, der skete dengang omkring Møllerparken på Nørrebro, da der pludselig var et uh, volds-togt i gang? Øh, historien starter lidt før uh, den her episode i, i Møllerparken. Den starter faktisk noget omkring noget, der hedder Karlemosen i Køge hvor der er en, en gruppe lcf medlemmer der mødes. Og, og selve det her møde, de har dernede, det er sådan uh, ret veldokumenteret, fordi det er fanget på, på overvågningskamera. Uh, det er en af de her sociale boligbyggerier, hvor uh, der er noget videoovervågning, der, der fanger de her lcf medlemmer og, og der er også en, en optag til det, hvor man, man hører på noget telefonaflytning, hvordan de her medlemmer de bliver trummet sammen. Altså, der er sådan en... Et ledende LTF-medlem, som, som begynder at ringe rundt og sige, at nu skal vi mødes hernede, og det er meget vigtigt, at I kommer. Og det er faktisk så vigtigt, at et af de her medlemmer, som, som afslår i første omgang at komme med, han, han siger, at han har et møde på, på kommunen på jobformidlingen, og det er meget vigtigt, at han kommer til det. Og derfor får han altså ved, at det er, det, det er ikke lige sådan prioriteterne, er, at du skal med ud på, på den her tur, vi skal ud og køre. Og, og hedder det bare det, vi skal ud og køre? Ja, altså, der er nogle forskellige formuleringer. Altså, de, de, de er jo forsigtige med at tale over telefonen, så det er noget med, øh, vi skal lige mødes, og det er meget vigtigt, at du kommer til det her, og, og sådan uden at blive, blive alt for, for eksplicit i, hvad det er, at øh, der skal foregå. Og, og, jeg har afbredt lige den, øh, Rikki. Hvis man får en melding fra klubben om, at du skal komme, vi skal mødes, så det er det der med dit møde på Jobcenteret, det kan du glemme. Skal din kone føde, det kan du glemme. Du skal komme, vi skal ud og køre. H hvad ved man så godt, hvad man skal? Som udgangspunkt, så ja, så har man højst nok siddet til et møde, som, som Dan siger, eller mødtes med nogle andre, og så arrangerer noget. Og har man ikke været en del af det, jamen, så får man langt, ret hurtigt besked, når du sætter dig i bilen. Sådan og sådan er det, og, og så er der altså ikke noget at gøre. Så vi skal ud og køre, da man går klar over, at vi skal, vi skal ikke have en tur til Vesterhavet? Og... Vi skal nok ikke ud og spise en is. Vi okay. skal nok ud og snakke med nogle mennesker snakke med øh, hænderne. Ja, blandt andet eller også også der så mange andre ting, man skal snakke med. Men Okay. Og, og dem, som man kan sige, det er, at, altså det, her, det her overfald og de her episoder, de sker jo under den bandekonflikt, der var i sidste halvår af 2017, hvor LCF og Brothers lå i sådan en, en konflikt, som jo tog det meste af København som gidsler, Så, så derfor så grunden til, at man har hele det, den her sag kørende, det er fordi politiet jo var sådan lidt øh, på forkant med det, og havde aflyttet mange af de her bandemedlemmer Derudover så havde de en, en GPS på en af de biler, som, som de kørte i, og det er derfor, man sådan ret præcist øh, under retssagen kunne se, altså den her bil, som bevægede sig først ned til Karlemosen i Køge, og så tilbage øh, i retning mod København. Og, jo, men vi, vi skal lige tilbage først til Karlemosen, og derefter til Nørrebro i København. Hvad skete der så? Der sker det, at øh, de her tre biler med, med LTF-medlemmer de, øh, de kører mod Mjønderparken, som er sådan et kendt tillidssted for Banden Brothers, og da de rammer Mønderparken, så bliver de her tre køretøj, de bliver sådan parkeret med, med sådan nærmest militær præcision. Og ud af bilerne stormer der så, jeg tror det er 12 af de her LTF-medlemmer, som er maskeret. Nogle af dem har, har slagvåben og stikvåben i hænderne. Og så løber de simpelthen ind i det her boligområde, Mønderparken, som jo er sådan en... Det er sådan fire gårde, mener jeg, er, som, som er placeret øh, på ræd og ligger, så de danner gårde, ja. så er der sådan, kan man komme fra den ene til den anden, der er sådan nogle, øh, ikke ja, der sådan to stiger på, på, på, på begge sider ja. af, af de her boligblokke? Og så står et større grønt område bagved. Ja, ja. Og, og der løber de simpelthen ind i det her øh, boligområde, og der er de så, kan man sige, jo ud fra deres øh, synspunkt så heldig at der rent faktisk står fem øh, toneangivende medlemmer af den her øh, brothers -bande, som står og, og, og hænger ud, og der er ikke noget, og det kommer også frem under retssagen, at der er ikke er noget, der tyder på, at de vidste, at de her fem brothers var der, og det, og det er en af grundene til, at de faktisk ikke blev dømt for drabsforsøg, fordi, øh, altså, det var ikke... Men, men, men de... De, de er ude på togt. De skal simpelthen ud og finde nogen af fjenderne, de kan tæve. Ja, det er jo det, det, som, det, som, som, som retten har lagt til grund i, øh, i dommen. Det er, at de var på vej ud for at finde nogen at tæve. Og de her fem øh, brothers jamen, de tager simpelthen øh, benene på nakken og, og stikker af. Og, og, det, og nu snakker vi om, at politiet var lidt øh, på forgang med det her. Og det er så, så pudsigt, at de her fem brothers også var aflyttet af politiet. Så man kan faktisk høre bagefter, at det blev afspillet ned i retten, hvordan de Efterfølgende begynder at ringe til hinanden. De har så gemt sig forskellige steder i nogle af de her øh, baggårde, og de ringer for puslet til hinanden for at høre, om, om alle sammen er OK. Og som en, en sidebemærning, så skal det så siges, at øh, de her øh, fem ledende medlemmer, at øh, ugen efter øh, er der faktisk et skyderi, ikke ret langt, også øh, her fra Mønderparken, hvor øh, et af de her medlemmer bliver, bliver dræbt af skud, den anden bliver ramt i maven, og den sidste, han... Øh, han bliver også ramt af skud, men han er så heldig, så han går og taler i sin, i sin iPhone, og øh, et af skudene rammer der iPhone og slår en tand ud, og så bliver han også ramt i knæet. Så, så man kan sige, at altså, der var en, en reel konflikt. Og, er, er, de, øh, skud, er det opklaret, den sag? Den sag er, er stadig uopklaret. Mm. Øhm, men øh, det, der så sker i, i, i den her øh, sag, som vi snakker om her, det er, at øh, LTF-medlemmer, de løber tilbage til de her biler og kaster sig sådan hovedkulst ind i, i bilerne. Det er sådan ikke... Øh, er ikke der de sådan, ophører den militære præcision. Ja, og man ja. kan sige, og, og det er faktisk, øh, faktisk vigtigt for sagen, at det foregår sådan, fordi det, der så sker, det er, at, at de kører videre, og man må så formode, at de har ikke været helt tilfredse med det udbytte, de har fået af det her, øh, det her raid, de har lavet ind i, i Mønderparken, så de kører sådan lidt videre, og op på Tagens som jo ligger sådan nogle få hundrede meter fra, fra, fra Mjønnerparken, hvor det er fundet sted, der ser de en person, som, som de sådan øh, formoder er medlem af den her øh, brothers -bande også, og det så kommer frem i retten, det er han faktisk overhovedet ikke. Han har nogle, nogle venner fra den her bande, og er sådan lidt, øh, lidt løst tilknyttet, men altså, han er ikke et, et bandet medlem. Det øh, de her LTF-medlemmer så altså stort på, at de hopper ud af han den... Han ligner en, der er han Han ligner en, han står ved et sted og, øh, og de her øh, biler, øh, to af dem, de kører så også op her, og, og øh, der er så øh, flere medlemmer der hopper ud af, af bilerne her, og de tildeler ham, jeg tror, det er ni knivstik øh, i ryggen og et i hovedet, og han får altså en, øh, en, en rigtig øh, omgang af dem. Og, han blev og, øh, også slået med en hammer. Ja, han blev også slået med en hammer, øh, de så også øh, der kommer faktisk en, en person, som han forklarer ned i retten, at han er, han er tilknyttet til en af de her lokale moskéer, og han, han får sådan. Øh, ikke stoppet det, men, men, men de bemærker, at han er der. Der er en af dem, der kalder ham onkel. Det er sådan, når man gør i, i, i sådan det der arabiske miljø, som han, han siger, at det, det er sådan lidt en. Øh, fordi de har sådan måske en anden form for en respekt for ham. Og så hopper de så ind i bilen og han forsvinder fra stedet igen. Um, og, i, i, og det, der sådan er lidt som juridisk nørderi, som er interessant ved, ved det her forhold, det er, at i det første forhold, der siger man, men, altså, øh, de vidste ikke, at de der fem bandemedlemmer stod der, og øh, man må formode, at det, de var interesseret i, det var at begå noget grov vold. Man vidste ikke, at altså, der var ikke tale om dragets forsøg. Men i, i, øh, i det her tilfælde med, med knivstikkene, der siger retten faktisk, at, at øh, dem, som er med til det her knivstikkeri, og som er særdeles aktiv i det, de må have formodet, at altså, der er man ude i, den, øh, i de forskellige forsæt, der er, at de må have påregnet, at det var overvejende sandsynligt, at det her overfald, det kunne ende med, at han kunne afgå ved døden. At, at, at, at hvis du stikker nogen med en kniv, så er der en ret stor risiko for, at folk dør af. Hvis du stikker om ni gange med en kniv, mm. så er der en overhængende risiko for, at han dør af det. Det er jo også derfor rigtig mange knivstiksager som udgangspunkt efterforskes som drabsforsøg, og så kan det være, at det glider ned men, på grove volk. Men hvorfor blev det så ikke dem? Jamen det, det blev de så, fordi at man, kan ikke, man kan ikke sige, hvem af de her medlemmer det er, der har været aktive henne og stikke ham og har været med omkring det. Og det ved man ikke, fordi netop, blandt andet som sagde før, at de har kastet sig helt tilfældigt ind i de her biler bagefter. Uh, der er ikke noget uh, videoen, der viser præcis det her angreb, som, så man ved faktisk ikke, hvem, hvem, altså, hvem af de her personer er det, der kunne have haft det forsæt. Så et, en, en sag af den karakter, hvor at den mand, der er blevet overfaldet, han har været udsat for et dræbsforsøg. Man ved, at gerningsmanden er i denne gruppe, men hvem præcis der er gerningsmænd til den del af overfaldet, som er karakteriseret som drætsforsøg. Ja, man, man kan ikke bevise, hvem af dem, der har haft Nej. det forsæt, og hvem af dem, der kun har haft det til grov vold. Det er ligesom den gamle mm. historie om Leking-Gade-Banden, hvor man ved, der er en politibetjent der bliver skudt i København, København og man ved hvem gruppen var, men vi kan ikke placere våbnet i hånden på den ene, og derfor ingen dømt for dræb. Ja, og det... den sag var jo også grund til, at man, man lavede nogle af de her, medvirkninger man sige, sådan ved, ved råd og død og fælles forståelse ja. og alt sådan noget men, men det har man altså ikke kunnet i, i, i den her sag, og det, det er derfor, at, øh, at den her sag, som jo var, var ret stort, kørt op til, at, øh, at nu var der 16 LTF-medlemmer, der risikerede nogle rigtig lange fingerstraffer for, for, for de her seks tilfælde dræbsforsøg, jo så er altså endt med kun at blive, øh, kun i situationstegn selvfølgelig, grov vold. Ja, og så fik de øh, 10 års fængsel værd, eller Nej, de, der blev givet, ud af de her 10, som, øh, som blev dømt, så tror jeg, der blev givet samlet 51 års fængsel. Så det er jo noget med, at de i snit har fået en, en fem år værd. Og, og det er så værd at sige, at, at det er jo med den her bandeparagraf. Ja, hvor, hvor, det, er op, hvor det er fordi det er lidt en konflikt. Ja. Nå, nu skruer vi, skruer vi lige tiden tilbage til, øh, da det her foregik på Nørrebro i København. Men fjerner os lige lidt fra LCF-bilerne og, og hvad der sker på gaden, og ind på politistationen, som jo er det, du har en vis erfaring med. Når sådan noget her sker ude på gaderne, og man ved, okay, der er en hel flok her, der har været ude at gøre noget, hvad gør man så i politiet, når man skal finde ud af, hvem det er? først og fremmest, så, så øh, er der jo alle de her... Der er jo ikke nogen, der melder det, altså af dem, der er blevet overfaldet. Kof. Ikke officielt, i hvert fald. Øh, men, men altså først og fremmest, jamen, så forsøger man jo at stykke et billede sammen, som politiet også har gjort i denne her øh, sag, og og det er, jo, det er jo faktisk ret vildt i den her sag, når man ser, hvor meget overvågningsvideo, som, som politiet har formået at stykke sammen. Altså, øh, der er altså et, et ret godt billede af, hvordan de her biler de er kørt ned af øh, Mimorsgade og alle de her små gader, der ligger inde på, på Fordi, der altså mange kammerer, Fordi der er så mange kameraer. Fordi der er så dem, mange ja. overvågningskameraer forskellige steder. Uh, og, og der kan man sige, der er det jo så helt grundlæggende at få identificeret de her personer. Altså, hvem, hvem er det? Uh, og man kan jo spore sig ind på det ved ved at kigge på blandt andet de her køretøjer, og det er jo det letteste at se, det er, øh, hvilke biler kører de i, og en af, to af bilerne blev jo også blivet i sådan en automatisk trafikkontrol, og der har man jo et ret godt billede af, af nummerbladet og føre i hvert fald. Og så begynder hele det her arbejde med at samle puslespillet, og, og det kan jo blandt andet være, at man kigger på den her bil, om hvem har kørt i den tidligere? Øh, det kan jo så være, at man siger, der har... Øh, så, så hvis vi nu forestiller Rikis bil, for eksempel, det, vi ved, at den der... Øh, røde Toyota, det er Rikis bil, men vi ved også, at øh, tre andre eller to andre fra hans klub ret tit kører rundt i den bil, enten selv eller med Rikis. Ja, okay. altså enten så kan det være de her puljebiler, som, som, hvor man har sådan en form for fælles øh, røde ret over bilerne, men det, det kan også være Rikis bil, for eksempel, og så man siger, at Rikis er altid sammen med, med Sebastian og Marie-Louise, så er det en nærliggende at kigge, vi, vi, vi skal måske lige kigge på, på Sebastian og Marie-Louise, hvor, hvor har de været henne på det her tidspunkt, hvad man vil jo formentlig gå op på deres telefoner og så kigge, hvor har, hvem har de talt med i timerne op til, altså, altså hvad er der forskellige ting, man kan stykke sammen. på den måde. puljebiler, har man delebiler, det, det lyder vældig bæredygtigt, ja. synes jeg, Rikke. Havde man delebiler i uh, dine klubber? Ja, det havde man da. Altså, man havde jo nogle biler, der blev brugt til nogle forskellige ting. Ikke? Altså for eksempel hvis vi skulle ud over et eller andet, så tit og ofte så gik vi jo ikke op til en af medlemmerne og sagde, hej, må jeg få din Mercedes, eller hej, må jeg få din BMW så fik vi måske 5.000 i hånden, gik ud og købte en eller anden brugt bil, kørte ned på en parkeringsplads, stjælt et par nummerplader, og så var vi i gang. Så kunne bilen brænde sig af så er det kun 5.000, man har mistet. Ja, okay. Det er selvfølgelig en slags delebilordning. Det er billigere end at næsten. Ja. det er billigere end at lege lige. <laughs> okay, godt så. Øhm, du nævnte jo undervejs, den øh, i den her efterforskningsdel, at man kigger på al des, denne overvågning, og man så også har billeder fra fotofælder. Og nu nærmer vi os, så ham, vi egentlig jeg indledt med at nævne ja. en, øh, en fyr, som, øh, som bliver øh, anholdt, sigtet, varetægtsfængslet, øh, og, og sidder varetægtsfængslet i halvandet og Han bliver tiltalt for at have været en af disse 16 personer, som laver overfaldet øh, dengang. Og, og det afgørende bevis, i hvert fald hvis vi skal tro hans forsvarsadvokat, som vi også har talt med om sagen, det er, at man har, fange, man har et billede af ham, hvor en af disse biler, der er med i togtet, bliver blittet af sådan en fartfælde. Ja. Og, og på det billede, der kan man så se en fyr, som politifolkene øh, siger, jamen det er denne mand. Ham kender vi, ham går vi ud af anholder. Og han har hele vejen igennem sagt, det var ikke mig. Jeg var der ikke den dag. Jeg var ikke med på den bil. Og politianklæder myndighed og fastholdt, jamen det er dig på det billede. Og så viste det sig. Lige som sagen i retten nærmede sig sin afslutning, lige før forsvarende skal i gang med at procedere, at det så får politiet nogle nye oplysninger, som gør, at man går tilbage og kigger efter forskningsmaterialet, og så siger man, nej, vi har taget fejl, det var ikke ham på det billede, det var en anden. Og derfor bliver manden, alt øh, bliver frafaldet mod ham, og han bliver løsladt, og nu kan han så forsøge at søge en erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Altså, jeg har ganske få gange set sådan nogle billeder af mig selv taget i en fartvæk. Og jeg ser ganske få gange, fordi I ved jo, hvor patologisk lovlidig jeg er. Øhm, ja, det er, ikke, det er ikke tit særlig gode billeder. Hvor, hvor stærkt er sådan et materiale? Du har, da, du har garanteret sig at gå ud på sådan nogle billeder masser af gange for overvågningskameraer eller fotofællerer eller hvad som helst. Kan man solklart se, hvem der er på det er der ikke sådan et ensudigt svar på. Altså, det, det kommer jo an på, øh, hvem der er, og det kommer også an på, hvem der er, der kigger på de her fotos, fordi øh, det, man jo oftest vil gøre, det er, at man vil, vil hive fat i nogle af de betjente, som, som arbejder i de her miljøer til, til dagligt, og øh, få dem til at kigge på de her øh, billeder. Og så vil de oftest enten kunne sige, det, kunne, altså, det, det er jo sjældent, man kan sige, det er med 100% sandsynligt øh, Peter eller Mohammed eller en eller anden. Øh, ja, for de men... billeder er ikke... Det, det er jo ikke skolefotoportrætter Altså, det er jo ikke sådan klare billeder. Da jeg dækkede sagen mod de fire, der blev frifundet for at have hjulpet Omar hussein med hans øh, terrordrag, der var en stor del af materialet var overvågningsbilleder, som du sagde, fra Mjølnerparken, hvor der er som af det de mest overvågede områder overhovedet i landet. Der er over overalt. Så der var vældig mange optagelser, vi skulle sidde og se ned i retten, men meget af det var jo grynet og kornet, og så kunne du se nogle ben, der gik og sådan altså... Men, men, men altså, det, det, det er bare vigtigt at sige, at altså, det er meget forskelligt, og der vil jo også være situationer, hvor man godt kan sige, det der, det er, er utvivlsomt, en eller anden person, ikke? Og, og, og altså, nu, nu er ham her jo så blevet, øh, blevet frikendt i sag, men, men der er jo andre af dem, som er dømt i sagen, som, som faktisk er dømt på på grund af det her med nogle, blandt andet nogle fotos. Øh, og der er også nogen, som ikke bestrider, at det er dem på et eller andet foto, fordi der, der er også grænser for, hvor, øh, altså, hvor tykken kan være, hvis man siger, at det er ikke mig på det foto, og det er solklart for en det, det er dig på det foto. Men, men det, der er jo kommet frem, det blev blandt andet omtalt i Berlingske denne her uge, det er, at, at man faktisk allerede i begyndelsen af efterforskning, med det her billede fra fartfælden af denne her mand, der er der nogle betjente, som siger, at vi tror, det er ham der, og så er der nogle andre, der siger, at... Nah, jeg synes mere, ja. det ligner... Og det, og det er også meget normalt. Jamen, altså, så bare fordi man har anholdt en, så siger vi, Om, så gider vi ikke høre på dem, der siger det nok er en anden. Nej, men, men altså, nu, jeg kender jo af gode grunde ikke efterforskningen i, i detaljer på, på det plan, men altså, så må man jo formode, at, at der har været noget andet, som, som også har gjort, at man har kigget i den retning, eller ment, at, at det var... Var det ikke noget med, han lige præcis, den her persons telefon, den kunne også knyttes, knyttes til et andet sted? Ja, det, er, det er hans øh, forsvarsadvokat, Jan Randum, som fortalte om, ja, det det. At, øh, at hun i løbet af sagen har, har flere gange bedt om, at man fik undersøgt, altså indhentet, mm. tele, oplysninger, fordi de kunne vise, at hans telefon var derhjemme, og han altså derfor ikke kunne have siddet i den bil på det pågældende tidspunkt. Men, men der, der kan man men, sige, det er, det er jo heller ikke noget afgørende for det, det er jo sådan en klassiker, at man netop øh, ikke har sin telefon med. Der er der nogen, der har lært efterhånden, ikke? Ja det er mere eller mindre idiot, hvis du har din telefon med til sådan nogle ting. Altså, du er fandme, med din telefon bliver derhjemme. Ja, fordi man kan se, hvor den har været henne. Nummer et, nummer to, der kan ske så meget, der kan være nogen, der ringer, den kan blive aflyttet, der kan være så meget. Så en gylden regel, hvis du skal lave noget kriminelt, at din telefon bliver derhjemme, eller ligger den i hanskerummet. Og, og det er jo faktisk blevet sådan et lidt en DC i sig selv, det her med, øh, det har vi set i mange andre sager, altså hvor anklagemyndigheden faktisk bruger det på den måde at sige, man i i denne her periode, i det her tidsrum, hvor skærningen sker, der er din telefon derhjemme, og den, øh, der er ikke noget aktivitet på den. Altså, hvor man ligesom siger... Det, mm. det, så bruger man det omvendt. omvendt det også ja. Fordi det er sjældent, at nogle af os har en telefon, som slet ikke, der er ingenting sker på i, mm. i halvanden time eller to timer. Ja, så, så, så man kan sige, at på den måde går det jo begge veje. Det var faktisk altså, det her med masteroplysning og teleoplysninger, det er jo det er jo ikke spredt nyt, men jeg, jeg dækkede en sag, nu, vi, nu går vi lige øh, historisk, ikke? I 90'erne, sagen om det første drab i det, vi kaldte den store nordiske rockerkrig, drabet på en banditers rocker i Lufthavnen i Kastrup, der indgik de her teleoplysninger, som en stor del af bevis, mod dem, der var tiltalt i sagen. Og for det første, er det noget af det kedeligste i hele verden at sidde i retten og høre. Vil du give mig det, i det, dem så sidder de der med nummer dit og telefonnummer dat, som ringer til telefonnummer du og, og, og tager en krig. Nå, men, øh, men der var netop argumenterne om, at nogle af de her rockere fra Hells Angels, som var tiltaget, sagde, men jeg lader altid bare min telefon ligge hjemme i klubben, og det kan være, at der er en anden, der har taget den med. Vi låner tit hinandens telefoner, og jeg ved ikke, hvem der taget den, den. Det blev der jo også sagt altså, under den her sag. Øh, mærkeligt. At, altså, det, det ved jeg ikke, om I gør Ligesom, altså så er der pludselig en anden en der har, når du er på arbejde på redaktionen, <laughs> så lægger du bare din telefon, og så kan en af kollegerne ligesom bruge... En det en fælles telefon, ligesom. Nej, men, og det, det er jo ret sjovt, fordi når man sidder dernede i retten, så gør altså, forsvaret gør jo meget ud af det her med øh, nogle af de her samtaler, der er blevet ført, og som blev ført som bevis for anklædmyndigheden. Øh, der er jo flere gange, hvor forsvaret må sige, det er hans telefon, der er blevet brugt til, altså hvor man siger, vi kan ikke sådan, lægge til grund, at det er ham, der har talt i den på det her tidspunkt. Øh, men, men det er hans telefon, på der sammen, sige, sige, det det er det er hans sag. bil, der er dem, det er ja. ikke det samme som, at det er ham, der er ja. der. Eller ja. det er hans telefon, der er på det her sted, men vi ved jo ikke, om han selv er der, hvor telefonen ja. er. Ja, ja. Så det, vi har lært i dag, er, at... Øh, hvad? Politiet skal blive lidt skarper på at kigge på billeder? Eller... Nej, men jeg synes... Og at, at... at skal lade deres telefoner blive hjemme? Altså, vi, vi, vi mangler jo i denne her øh, sag stadig at få at vide, altså, hvad er det for nogle oplysninger, der gør at man lige pludselig øh, vælger at, at, at løslade ham øh, ned i retten. Altså, der, der, der, der kan jo ligge alt muligt af grund, som, som vi ikke ved, og derfor skal, så man skal nok passe lidt på med at sige sådan entydigt, at det øh, er det skidt arbejde, eller er det altså, eller er det bare et, et, et bevis på, at systemet virker. Man kan i hvert fald bare konstatere, at det, det er voldsomt, at han har siddet et halvandet år varetægtsfængslet. Ja, det er længe. Altså så nu, det er fandme længe, ikke? Men, øh, jo, findes, og så udstår jo så spørgsmålet om erstatning, og der er det at ja. man kan jo få erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, og, og den vil være forhøjet, hvis det er en, en grov anklage, du har siddet uskyldig. Altså, det er, det er uh -huh. værre at sidde i varetægtsfængslet med en sikkelse for drab eller drabsforsøg, end for alt muligt andet. Men der spiller så også ind spørgsmålet, har man, har man medvirket selv til at opklare sagen? Og det læser jeg nemlig citat i omtalen af sagen, at chefeanklaren for København siger, Nå jo, men... men øh, det er jo også et spørgsmål, om, om manden selv har ville medvirke øh, til at opklare sagen. Han har bare og sagt, det er ikke mig på det billede, det er ikke mig på det billede, det er ikke mig på det billede. Er det, øh, er det nok til at sige, at han har medvirket til at opklare? Kan du afgave han selv forklaringen i retten? Øh, jeg mener ikke, at han har afgivet øh, forklaringen. Jeg kan faktisk ikke huske det. Fordi det talte jeg så med en jurist om her uge, at der er jo det helt grundlæggende princip, og det er jeg sikker på, at du også er blevet belært om i dine yngre dage, Rikke, at du har ikke pligt til at udtale dig. Så du eller tiltalt straffesag, så er du ikke forpligtet til at sige noget som helst. Du må godt bare klappe i. Ja, det er dejligt. Men, men derfor kan det jo stadigvæk, altså, som der, der er jo så, det kan stadig godt blive brugt som et bevis mod dig, hvis man kan sige, altså hvis der er forhold, som er åbenlyst, at du burde, forklare dig om, altså så kan det blive brugt som et, et løjevægtskål mod dig. Ja, ikke som et egentligt bevis, men det indgår selvfølgelig i, hvordan man vurderer personen, ja. at han, at han har, øh, ikke har ville sige ja, det. Ja, men altså for eksempel det der, hvor man kan sige, hvis øh, der ligger en død op i en lejlighed, som er blevet stukket ned, og du står nede på gaden med en kniv i hånden. Altså hvis ikke du vil forklare dig om, om, om, om det forhold for eksempel, så kan, man sige, så kan det være noget, der kan blive, blive brugt imod dig. Hvad vil du sige, Rikke? Det, der også er, når du er i det her rock- miljø om du så kun er venner miljøet, eller bare kender nogen fra miljøet, det er, at du ved også, hvis du sætter dig ind til en dommer, eller sætter dig ind i en retssag, og begynder at snakke, så behøver du reelt ikke at sige noget om, om, om, om banden. Du behøver reelt ikke at sige noget om personerne. Det kan være nok, at du bare åbner munden og giver en forklaring. Fordi du bliver hurtigt lært med, når du kommer ind i det her miljø her, at det har holdt din mund, uanset hvad der sker. Uanset hvad udtaler. Så, så hvis du siger noget om dig selv, men ikke om de andre, ikke om klubben og sådan noget, så kan det stadig være et problem? Eller? Det kan stadig opfattes forkert, at en, at en, altså lad os antage, at der kommer en medlem, der, der ser det som noget forkert, jamen så kan han hurtigt få kørt op til et kæmpe problem, og så er den her mand altså en jagtet mand resten af sit liv. Så jeg kunne forestille mig, at han har inde i retten og tænkt, jeg har to valgmuligheder, enten skal jeg være jagtet, eller så skal jeg holde min kæft. Men og det er jo også, fordi at oftest så den forklaring, man giver om sig selv, kan jo også godt ramme andre, selvom man ikke åbentlig siger noget om dem. altså det kan jo være noget med, hvis, hvis du bekræfter, at du er et, et eller andet sted på et given tidspunkt, øh, så kan du lægge det alibi for den der har sagt, du, øh, at du var sammen med dig på, på der. et ja, eller andet. Ja. Så, så, så, så det er jo derfor, at man i, i de her kriminelle miljøer har, har som udgangspunkt sådan en en... Øh, Men en det afsag. er jo sådan en balance, fordi den der basale rettighed, som jeg tror, at hvert barn nærmest kender, at du har ikke pligt til at udtale dig, det, det er jo det, der ligger i at have ansigtets rettigheder. At, at du ikke har pligt til at udtale dig om dig selv. Du, må ikke behøve, du har ikke pligt til at inkriminere dig selv. Men at det så alligevel kan, netop som du siger, dan, blive, blive lagt i vægtskolen. at, at øh, Også i forhold til en, en altså bedømmelse af, skylds, af skyldspørgsmålet, og sidenhen også i forhold til, om du får erstatning for at have siddet uberettiget i fængslet. At øh, hvis du kunne have talt selv, så ville der være blevet set med mildere øjne på dig måske. Det er jo sådan, hov, jamen hvad så med den der rettighed, så er det jo ikke en fri rettighed at holde sin kæft. Nej, også fordi man kan sige, oftest især i de her meget komplicerede sager for bandemiljøet, hvor der altså, for eksempel under grundlovsforhør, så ved man, at der kommer i hvert fald til at gå et, et år før at den her sag kommer for retten, og der har politiet et år til at efterforske i. Øh, så man kan sige, der er jo mange forsvarsadvokater, der råder deres klenter til, lad nu være med at sige noget før, at vi har set på hele politiets materiale, øh, og vi kender jo flere eksempler på, på folk der har måttet skifte deres forklaringer på vanvittige måder, fordi man har udtalt øh, så for tidligt. så det er jo også forsvarsadvokater, der giver det her råd om at vent nu til at vi ser hele politiets materiale. Er det også råd, du har fået til det? Det har jeg fået rigtig mange gange, så altså, tit ofte når, når blandt andet når vi har været altså som vante medlemmer og også bare som normal kriminel når du har været ude, det første den advokat siger til dig, hvis du har nogenlunde en nogenlunde fornuftig advokat. Jeg snakker, hold den kæft. Aller første med advokat siger til mig hver gang. Jeg snakker, du siger, ikke ord. Indtil vi ved, hvad de kommer med, og så kan vi svare på det efterhånden. Når vi ved, hvad de har beviser, så tager vi den derfra. Okay. Øh, Dan går, noget du mangler at sige, vi mangler at vide, for ellers så vil jeg uh, lade dig slippe. Jeg tror, jeg tror, det var det. vi kom hele vejen rundt om det. Tak skal du have. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Selv tak. Hej igen. Du lytter til Politiradio på Radio 247. I studiet, Sebastian Rikkelsen, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og vi har besøg af Rikki, som allerede har luftet en hel del af sin erfaring, fra sit, øh, sin omfattende erfaring fra et kriminelle miljøer, trods de kun 27 år. Jeg synes, det er betryggende, at du holdt op med det, Rikki. Jamen, det synes jeg faktisk også selv lidt. At... <laughs> er det rart? Ja, det er rigtig rart. Nå, vi skal, øh, vi skal høre om andre af dine erfaringer fra din fortid. I Berlingske i den forgangne uge, der skrev øh, anne Sofie Hermansen, Øh, om øh, forholdene i storstrøm fængsel. Hun havde set noget om det i fjernsynet. Og hun konstaterer, at det må åbenbart ikke være for surt at være kriminel. De indsatte skal kærligt resocialiseres, og får de en ledig stund mellem styrketræning og madlavning, kan de også kigge lidt på fem bronzeskulpturer af Claus Carstensen. during Time hedder de. Og, og, og yoga. Ja, Gik der er så tale om, ja. at der er yoga, og der er badminton, og der er, at man kan lave, lave bøfbanese, når man har købt ind hos så osv. Anne-Sophie Hermansen bruger som sammenligning øh, historien om greven af Monte Cristo, øh, om, om øh, denne her øh, på et falsk grundlag indespærrede hovedperson, der... Og 14 år på en fængselsø, hvor han lever på vand og brød og sover <hømmen> på et stengulv. Som jeg læser det, så var det en bedre måde. Øhm, så det var en rigtig straf? Det er en rigtig straf. Okay. Altså, vi har Hermansen er ikke den eneste, der har sammenlignet det at sidde i fængsel med at bo på hotel. Det gjorde også Dansk Folkeparti's Peter Kofod Poulsen, efter at have set... Øh, Indslag. Det hele handler om, at TV2 har fået adgang til at lave optagelser i Storstrøms fængsel, som jo er det nyeste øh, fængsel, vi har her i landet, øh, og simpelthen synes, at det er for pænt. Det er simpelthen for lækkert og for luksusagtigt, sådan som det er at sidde i fængsel på Falster. Rikki, hvor mange forskellige fængsler har du siddet i, ved du det? Uha, øh, alt for mange. Altså 20 plus, jeg har, jeg, altså, wow. øh, ja. Men du har ikke noget at sidde i Storstrøm, fordi nej. det er først åbnet efter, du er holdt op med at være kriminel. Er det ikke rigtigt? Ja, det er åbnet efter, jeg har min kriminelle karriere, hedder det. Mm. Har du siddet i det store Østjylland over ved Horsens? Nej, der har jeg heller ikke været så heldigt at sidde Jeg har primært siddet i lukket fængsler. Jamen, det er også lukket, øh, øh, Storstrøm. Øh, nej, prøv, det hedder det ikke, Østjylland. Men øh, det blev faktisk også ind. Sådan mere eller mindre, da jeg sad inde øh, ude i Sanomme. Øh, så jeg, jeg har primært siddet i resthus, ellers har jeg kun siddet i åben én gang. Og siddet i store store fængsler én gang, faktisk. Ja. Øh, hvad er forskellen på at sidde i og bo på hotel? <laughs> øh, ja. Jamen, en ende af. Der er jo selvfølgelig den forskel, at du er låst inde, øh, og du er væk fra din familie. Øh, du er væk fra hele omverdenen. Øh, udover det, så er der faktisk ikke den helt stor forskel. Og der er så selvfølgelig er der ikke tjener og sådan noget på. Du har selvfølgelig fængselbetjentene, der kommer og åbner dørene, så du kan godt betegne dem lidt som tjenere, hvis, hvis man skal gå den vej. Men... Oh, men Jeg har sgu aldrig boet på et hotel, hvor personale havde mulighed for at gå ind og rense i mit værelse og oh mig seks gange i døgnet. Nej. Øh, det har jeg ikke oplevet. Nej. Men... Jeg var oplevet for, for en del år siden, skulle jeg interviewe en, en fyr, som var afsonet en dom på 12 år, og han var under... Max' beskyttelse, fordi han også var truet af dem, der havde været hans egne i rockerklubben. Så når jeg skulle møde ham, så var han jo både beskyttet og fængslet, og det skulle være... Så der var vi spærret ind. Og øh, en af de allerførste gange, jeg sad sammen med ham, og vi skulle interviewe, så var, sad vi jo inde på... Det var på politigården i København, og så blev vi låst inde i et kontorlokale, og så skulle vi ringe efter betjentene, hvis vi skulle et eller andet skud. Og så... Øh, så havde jeg brug for at komme på toalette, så jeg ringede efter en venlig politibetjent. Så tog han ikke telefonen, så ringede jeg igen, og, ringede igen, og så, endelig, så, så fik jeg fat i ham. Jamen, vi kom lige om lidt, han så. Og jeg tror, der gik fra jeg første gang tænkte, nej, jeg skal lige fat, jeg skal på toilettet, til at han faktisk kom, den der betjent, og, og åbnede døren, og viste mig hen på toilettet. Altså, der gik måske ikke kvarter. 20 minutter. Men, men Martin der, som jeg sad sammen med, som havde lige så god erfaring som dig, Rikki, i at sidde i fængsel, han, han skræd grinede af mig. Hold kæft, for ville du være dårlig til at sidde i spjæltet, det ejer du dig ikke til, Selvom. Det er måske derfor, jeg skal holde mig frem. Fordi det er jo en del af vilkårene. At du bestemmer jo ikke selv. Du bestemmer ingenting. Altså det der, det, der også er, når du sidder i fængsel, det er, når du kommer derind, så mister du dig selv. Alt, hvad der hedder rigene, er Det der er ikke noget, der hedder. Jeg er lige pludselig et nummer, og efter det nummer, så har jeg kun én ting at gøre. Det er at høre efter, hvad de her patienter siger. For de hører ikke efter, hvad de her patienter siger. Jamen, så låser de bare dørene, eller så rører jeg i isolation, eller så sker der et eller andet Uanset hvor jeg vil hen, det kan godt være, at jeg kommer her og tænker, at jeg ejer hele verden. Men altså, uanset hvor stor og stærk du er, og hvem du er, og hvilken klub du er medlem af, så er der så altså kun en, der bestemmer, og det er Men jeg, jeg synes også, der er det her ved det. altså, Jeg synes, den helt store straf, det er en helt stor straf, det det her med at tage friheden for folk. Ikke? Ja. Det er også det, det hedder. Ja, lige præcis. Og det, det er også det, jeg mener, fordi der, der er så rigtig mange, der ser det her program, og så, så får du lidt ondt i røven over, at det er en relativt fine forhold, og der har købt kunst for, for 4 millioner kroner, det kan man selvfølgelig diskutere. men jeg tror så også, altså hvis man kigger på det rent ressourcemæssigt, altså folk vil jo også gerne have, at man heller ikke bruger alt for mange penge og kroner på, øh, på de her øh, fængslinger. Så jeg tror så også, på den lange bane, så vil det give væsentligt større øh, økonomiske problemer, hvis man, hvis man satte dem ind under lorte forhold. Altså det vil jo give ekstremt altså, store problemer skal, for... Ja, hvis ja, tiden tilbage, så grunden til, at man jo byggede det her store nye fængsel, det var, at et af de andre store fængsler, som mange har set i Olsenbanden, andet, fængslet vridsløse lille uden for København, var, altså, ved at falde fra hinanden. Det var utilsvaret ja, det, det, det var... Altså man kunne kratte hul i muren med, med neglene. Har, fang, det var derude, hvor den store fange givet det. Ja, ja, ja der, det var det gør, det går med ind. Ja, men det var... Øh, Altså, vi, vi har også her i programmet har besøg af en fyr, som havde siddet der, han sagde, at man kunne simpelthen kratte hul i væggen med, med neglen, og i øvrigt så cirkulerede nøgler rundt på, til, på alle afdelinger. At det okay. var virkelig noget gammelt Og derfor sagde at vi, nødt til at bygge et ordentligt og bedre sikret fængsel. Og så satte man så gang i det her kæmpe byggeri øh, på falster. Og det har jo taget mange, mange år, og det har kostet en lille milliard, tror jeg, at bygge det. Og, og så er det sådan, når man laver op offentlige byggerier, at så... Skal der gå en del af en eller anden procent af byggesummen skal bruges til kunst og udsmykning? Og det handler jo ikke om, at der sidder nogen og tænker, at fanger skal virkelig øh, have øh, John Kørn og malerier på væggen. Det, handler, det, det er jo et helt andet politikområde. Det handler jo om, om i virkeligheden kunststøtte og sikre, at man også bruger øh, kunst og betaler for kunst i offentlige bygninger. Og der synes jeg måske også lige, at man skal huske, at ja, det er et fængsel, hvor nogle fanger ser spærret inde. Men Altså, det er jo også en arbejdsplads. Mm. Fuldstændig som et sygehus. Ja, der ligger nogle patienter, som er syge, men der er også rigtig, rigtig mange, der går på arbejde, som er læger og sygeplejersker og radiologer og sosuer. Så er det kun og... ud i medarbejderkantinen. <laughs> der skal... Nå, der prøv nu sådan er det jo også. Altså, det er jo en kæmpe arbejdsplads ja. for fængselsbetjente, for social socialrådgiver, for alle de mulige personalegrupper. Arbejder jo i et fængsel. Så det handler jo også om deres forhold. Selvfølgelig gør det det, men jeg tænker, jeg tænker bare, at, at der er så mange af de penge, der bliver brugt på de der ting, derinde, der kunne bruges på så meget andet, og, og, på, og blandt andet på noget ressortisering, ansat nogle flere det bruger noget mere sagsarbejde i det hele taget. Nå, så, så du som tidligere øh, indsat øh, er ikke så meget til kunst? Nå, men det er ikke så meget, mere ikke så meget til kunst, men altså, om, altså, øh, om, om der havde hængt et billede af Mona Lisa, eller om der havde hængt et billede af en eller anden, der hedder Jørgen, der, det er sådan set for mig lige meget. Jeg har min cell og pakke ind, kan man sige. Og man kunne for eksempel have sparet de 4 millioner og fået de indsatte til at lave nogle malerier. Jo, men, men det, er bare ikke, det er ikke fængselspolitik, det her, eller kriminalforsorgen, der bestemmer det. Det ligger over, det tror jeg, over under Kulturministeriet, at, at det er afgjort. At, at det, vi vil også gerne støtte og bruge penge på kunst her i landet, når vi bygger øh, offentlige bygninger. Men den del Fuldtænd, er det... Så, hvis du bygger en folkeskole, eller en ny børnehave, eller en, et, et nyt hospital, så er der jo også de her kunstpenge involveret i, Altså, der, det, er sådan, det, er jo, det er jo bare noget, man har besluttet. Ja, ja, men derfor, det man er jo godt, til godt det, til det med, Ja, ja, men det, har bare ikke, det er ikke noget med, at der har siddet nogen kriminalforsorg, og sagt, hvorfor er det synd for fangerne, vi må hellere give dem en bronzeskulptur. Mm. At altså, det er ikke sådan, det er skruet sammen. Så har der også været talt om det her med maden. At man kunne købe dyr mad og så kunne man lave bøfber eller hummer i fængselskøbmanden. Hvem er det, der, hvem er det, der kan, kan købe ind og lave mad på den måde i fængslerne, Rikke? Men det kan de indsatte. De indsatte, de har jo en lille kort, hvor der går nogle madpenge ind, eller noget løn, hvis de har arbejde. Der har de fleste indsatte, der er der arbejdspligt. Så hvor meget får man om ugen? Jamen, det er jo blandet fra sted til sted, og hvilket arbejde du har. Men Grundtale. jeg mener, at det er fi, cirka 500 kroner om ugen, du får i madpenge. I til at købe mad til ja. hver dag, tre måltider om dagen. Så får du så din løn ved siden af, som måske er mellem 600.000 kroner, mm -hmm. afhængig af, hvor meget du laver. Øh, Rik, når du sad i fængsel, lidt, når du var medlem af, af de der rockerklubber, øh, hjalp det så lidt på økonomien, når man sad i fængsel? Ja, selvfølgelig gjorde det det. Altså, der var jo kommet nogle penge fra klubben i nyheden af, og så stillede man sig jo på nogle af markederne inde i fængsel, f.eks. eksempel hasmarkedet eller et eller andet marked, hvor man var sikker på, at der kom nogle penge ind hver uge. Så en hvilken som helst øh, hvad ved jeg, øh, narkoman, der har lavet nogle indbrud, og det er samlet til bunker, og nu skal han ind i en 3-4 måneder. Har han penge til at gå ned og lave Bøf og købe mig i fængselskømanden en gang om ugen? Det har han nok ikke, nej. Altså, jeg kunne, altså, nu ved jeg for eksempel derinde, som de lige store Storstrøm, det, det viste de jo der på TV2, øh, der får man jo madpenge, der får man de samme madpenge, uanset om du hedder Jørgen Lars, eller om du hedder et eller andet for en eller anden rockerklub. Du får det samme antal madpenge. Ja, fra fængslet. Ja, fra fængslet. Ja, fra fængslet. Men lønnen er ikke altid det samme. Der er nogle af dem, der er lidt nede i arkivet, de får måske lige, de der lidt ø opgaver. hvor nogle af de andre, de er sådan... Ja, for det arbejder arbejdet, ja, ja, men, men jeg tænker, at det, hvor meget får man om måneden fra klubben? Øh, der altså... har jo de forskellige rockerklubber, bander har også nogle varianter af et Fund, som, som sætter penge af til, at man kan give til fængslet medlemmer, sådan, så de kan få tilværelsen lidt. Det er jo lidt an på, hvem du er, og hvor højt du er i hierarkiet, og hvad du har gjort for klubben. Men altså, nogen, for eksempel for sagde, at sige, at de var så heldige at få 1000 kroner om ugen. Så er der nogen, der slet ikke får noget. Altså, alle medlemmer er sikret at få i hvert fald mellem 2.000 og 3.000 kroner om måneden. Så kan man øh, leve fedt, når man sidder i fængsel? Nej man kan ikke leve fedt, men du kan, du kan leve en livsstil, der, der minder så meget om en normal livsstil, vil jeg kalde det. En normal livsstil, nu selv laver du godsøjn med fingeren, det kan man jo ikke se i radioen, men normal for et bandemedlem, eller normal for f.eks. Sebastian eller mig? Normalt for et helt normalt familie. Altså, man kan få til dagen og vejen, og nogle dage skal man måske også spise noget, der er lidt øv, eller spise det samme to dage i kan nok ikke leve så ekstravagant som dig. Nej. Nej. Jeg, jeg tænkte lige på, øh, har du egentlig nogen... Nu, hele den her polemik, den går op på, at der lige er lige nogen, der anfægter, at det ligesom er et, et badeophold. Uh, har du nogensinde mødt nogen, når du har siddet inde, som rent faktisk har haft det sådan, at det var sgu egentlig meget fedt? Jamen altså, mange nye indsatte, de kommer jo ind. Altså, når man, når man hører om det, så har man jo chok allerede, inden man møder op. Uh, vi havde blandt andet en ung knæk derude, hvor jeg sad før. Han var 18 år gammel, han havde lavet et eller andet lort. Og jeg kan huske, første morgen kommer han ud og stiller sig på gangen, og så kigger han rundt, og så siger han, uh, det skulle sgu da meget nemt at sidde i fængsel. Og jeg tænker: Ar, arh, det er det ikke. Nu sidder du bare med mig. Nu bliver det ikke nemt i hvert fald. Okay. Så han fik også en rigtig lortafsolning, skulle jeg sige. Og det hvorfor, gjorde han, hvorfor? Fordi det provokerede mig helt vildt. Jeg havde siddet der i halvanden år. Jeg synes ikke, det var sjovt at være væk fra, fra familien, og jeg er rigtig dårlig til. Selvom jeg har været god til at sidde i fængsel, så tror jeg ikke, der er nogen mennesker, der har godt af at, at blive ignoreret og blive låst inde i længere tid så når du bliver låst den der klokken i så bliver du i princippet ignoreret af hele samfundet. Du bliver ignoreret af alle, der er omkring dig, og du har siddet kun med dig selv. Og det tror jeg ikke, der er nogen mennesker, der er godt af. Roland Møller, som øh, i tidens morgen var medvært på Politiradio, han, øh, som jo også har, før han skabte sig en imponerende filmkarriere, har jo en fortid i kriminalmiljø og har siddet en del i fængsel. Han plejer at sige, at, øh, at vi taler altid om, at vi spærrer folk inde, men i virkeligheden så, så lukker vi folk ude. Det er det. Uh -huh. Fredsbrødsen af fængslet er at du er lukket ude af samfundet, du er lukket ude af det normale liv. Det der, uh, tak, Roland. Det dejlige billede, uh. som jeg stadig uh. husker, når, du, uh, når, når vi taler om det. Du er jo lukket ude. Jeg synes, jeg har hørt uh, tidligere indsatte tale om, blandt andet om det store fængsel der i Østjylland, som jo forholdsvis nyt. Er, er, hold af kæft, der var i hvert fald federen i den der skådelejlighed, han delte i Brøndby med sin AK-kammerater, hvor der både var bananfluer og et kan kæve med i køleskabet og hasort hele og sådan noget. og sikkert ikke så tit blev vasket guld så var der jo pænere på den der afdeling i det store, fine fængsel ikke? Men samtidig så, at, så kan der se nok så pænt ud. Essensen er vel stadigvæk, synes jeg har været min oplevelse, de gange jeg har været i fængsler og besøgt indsatte, at når jeg går ud af porten, så er det fordi, jeg vælger at gå ud af porten, og det er det, der er forskellen. Du kan ikke gå din vej forskellen er netop det, at præcis som du siger... Og det kan man... jeg også på et dårligt hotel. Så kan jeg også sige, prøv at høre, jeg bryder mig ikke om at være her nu, skrider jeg. På et dårligt hotel, der kan det værste, der kan ske, hvis du hvis du ryger der, hvor du ikke må, det er at du som må... om, der var det Lars Løkke havde betalt for at få sådan ringgjort nogle hotel hver torsdag og røddedag, så, så koster 1500 kroner på et standardhotel. Altså hvis du ryger i et fængsel, hvor der jo er rygeforbud nu, så ryger du et straffsælende gang, det fordi Kjemiøsterby er sådan en fængsel, men men jeg altså, jeg tror at at, at grund til at man laver fængsler som man gør og grunden til at man har gjort som man gør, det er for at lave noget så tæt på det samfund der er udenfor, for faktisk at gøre de her mennesker klar til samfundet. Så så selv op... det, hvad i fængsel så... Mindede Nej. det om samfundet udenfor? Sådan om det gjorde. Det mindede rigtig meget om samfundet udenfor. Vi havde en lille brus, vi kunne gå ned i. Vi havde en minigolfbane. Altså nu bliver det sindssygt. Vi havde en minigolfbane. Vi havde volleyball sand. Vi kunne gå på arbejde selv. Vi kunne have malerarbejde. Var det der, han sad ham der, der var 18 år, så synes, det var nemt at sidde i Det var det. Når, når du så siger, han fik en lortafsjåning, hvorfor det? Fordi at jeg var nok selv et sted på det tidspunkt, hvor at jeg, ikke, jeg havde nok ikke helt glemt den, jeg var. Jamen hvad, hvad gjorde du ved Chattede lidt til ham, når han kom gående på gangene, og når han skulle have besøg og sådan noget. Han så kom man med en saft, eller en, jeg, en, en dunk saft, så skubbede man lidt til ham, så han faldt, og der saft ud over det hele. Så han var lidt provokerende, så jagtede man ham lidt og smidte ham lidt nogle skraldespande. Altså, det, jeg har sgu tit haft ondt af den dreng, fordi i bund og grund havde han jo ikke gjort noget. Men han har ikke gjort noget, som samfundet havde valgt at sætte ham i fængsel for, men han havde jo ikke gjort dig noget. Han ikke, altså, han var faktisk en, en, en sød dreng. Han var bare provokerende. H Hvordan er det, stiger man også i hierarkiet derinde, når man går rundt og gør sådan noget, som du så gjorde Altså er det, er det ser man så med større, større øjne på det eller hvad det er? Ja. Det, ved, det føler man nok når man er i gang, og der håber man nok lidt på når man er i gang. Mm. Øh, og så tror jeg også, at det er nemmere at prægge til andre end det er at prægge til sig selv. Hvad mener du med det? At det er meget nemmere at, at gå og, og se sig sure på andre og gå og, og sådan og til folk og se, hvad de har af problemer, øh, hvis man har lidt svært ved at se ind af og mærke sine andre problemer. Så er det er nemmere at prægge til andre. Så du, man får det simpelthen bedre med sig selv, hvis man finder ud af, at der er en, der har det Man, man, nu man får det ikke bedre, men, men man glemmer lige, hvordan man selv har det. Du har udover at sidde i fængsel, har du også tilbagt en hel del tid i, i de der strafceller, hvor man sidder alene. Og du siger, at du var god til at sidde i fængsel, men hvis du prøver at tænke dig tilbage til en af de der utallige celler, du har siddet i, hvor du muligvis har været en stor kanon ude på afdelingen, og du har kunnet gå og tæt til de andre, og du har fået penge ind på kontoen fra klubben, og du har ført dig frem, og du har alt muligt. Der har sikkert helt aldrig manglet has og, ryge og sådan noget. Nej. Men når så, når så de lukkede døren der kl. 9 om aftenen og låste, og der blev stille, var det så også som at være på til? Nej, altså jeg kunne være nok så stor og stærk og være nok så rokker og alt andet, når jeg var ude på gangene. Men når min dør blev låst, så var jeg på grund, grund bare en lille, sårbar dreng. Der er jo nok de færdeste, som vil se på en stor del af dem, der sidder inde i spillet som, øh, som små, sårbare drenge. Men hvad gjorde det ved dig? Det har jo gjort det ved mig, at jeg har lært med tiden at, at være mig selv. Jeg har lært med tiden at, at finde ud af, at, at, at lære at sidde med mine egne tanker, og lære at sidde med, med mine egne følelser, det lærte jeg med tiden. Jeg tror, når du er kriminell, så er det jo netop det der med, at du mister sympati og empati, og du mister dig selv rigtig meget. Blandt andet også, når du er i misbrug. Og, og på den front, så tror jeg bare, at det er nemmere sådan at, at skubbe det væk på den måde. Er det din fængselsophold, der gjorde, at du til sidst besluttede at holde op med at være kriminel? Altså, virkede straffen på den måde? Ja, altså, jeg vil jo rigtig gerne give fængslenes skylden for, at jeg har, at jeg har ændret mig. Det var de rose dem for, at det var dig, der ændrede det? Det ville jeg skide gerne, og det lyder også rigtig godt i radioen, men øh, i bund og grund så, så tog jeg selv det der lange skridt og valgte at, at ændre min livsstil. Jeg tror så, at de rammer, jeg var under, de var med til at gøre det nemmere for mig, end hvis man havde sat mig midt i en ghetto igen. Så tror jeg måske bare, jeg havde... Ja, du var en del af... du en del af Exit-programmet? Ja, øh, det har jeg... Altså... Men, men Rikke, den, de, de tanker, det at lære sig selv at kende, det er til sidst at kunne se, det her liv skal og lave det om. Det er der selvfølgelig god tid til, når man sidder i fængsel. I, når du kigger tilbage på den proces i dig selv, som jo har straks over mange år, og med frem- og tilbagefald osv., og så videre, så videre, så videre. har det så haft nogen indflydelse, hvordan rammerne var? For du har siddet i nogle af de der temmelig nedslidte usle og restuser, så har du siddet i nogle lidt pænere fængsler. Har rammerne gjort en forskel for, hvad der skete inde i dig, når du sad i fængsel? Ja, selvfølgelig har de gjort det. Øh, altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg ramte fængsler. Det er i København. Der er ret, der har jeg også oh, været. Der er mellem. virkelig uskyldt. Der ja. er op et chokkeffekt, men der tænker jeg, wow. Altså, det, var, det var ligesom, jeg så i fjernsynet, at din sang hang i en meters højde, og toilettet var mere eller mindre lige ved siden af, hvor du sov. Jeg tænkte, hvad sker der jeg her? Det er virkelig gammel skrammel. Ja. Altså, wow, altså, prøv at forestille dig at sidde fire-fem 5 år her. Og så bare sidde og kigge ud af det her lille vindue. Hvor, altså, wow, det skal jeg bruge mit liv på. altså. Men den ændrede jeg jo ikke på, da jeg kom ud, så var jeg klar til at lave nye penge. Og tage chancen igen. Nej, det er så vildt nok. Det er sindssygt. Rikki, vi kunne tale om det her i timevæs. Jeg håber, du kommer igen en anden gang, så vi kan tale videre om det. Men lige nu, så taler vi om noget andet. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. Sebastian Rikkelsen, du kan fortælle om en sag, der blev afgjort ved retten i forrige uge. Ja, i onsdag. Det Men det er gammelt, som faktisk var det er opsigt i... Øh, da, da det skete, det var på Østerbro i København, et røveri, som endte virkelig drabligt. Ikke? Jo. Vi har ikke så lang tid tilbage, så jeg skal bede dig om at gøre det, jeg gør det, halv, det hurtigt halvkort. Men du har ret, det er en sag tilbage fra 2017, og øh, den drejer sig egentlig om, at øh, en, øh, en mand på 70 år, han øh, to mand, begik hjemmerøveri hos ham i en lejlighed på Østerbro. Og der, der var mange underlige ting ved det, det var, det var meget planlagt, det her hjemmerøveri. De har simpelthen siddet øh, på lur i hans, i hans opgang, og så da han var gået ud om morgenen, øh, han var nemlig for vej ned til sin øh, han var cykelhandler, øh, som lå øh, meget tæt på. Altså butikken var tæt på, der var den ja, lige præcis. ja, Så da han åbnede sine hoveddør, der sprang de her to mænd ind. Og øh, så over 40 minutter, der udsatte de ham for, øh, for meget voldsomme ting. De stak ham blandt andet og slog ham med et øh, kojern og, og, og bandt ham. Og øh, den ene trådte ham så også øh, meget, meget hårdt på halsen, så hårdt, at... Øh, at, at noget brusk gik i stykker ind i halsen, og der kom blødninger, og øh, den her mand vil simpelthen være død i her kvæstelser, hvis det ikke var for grund af, at han har fået hjælp lige efter. vi det var sådan, den hævede op, og han kunne ikke trække vejret. Men det hele, det grund grunden til, at de lavede det her det var fordi, at han havde sådan en, en pengeboks øh, op i lejligheden. Og det lykkedes dem også at få nogle værdier til næsten 100.000 kroner derfra. Politiet, de fandt sådan noget overvågning. Og der kunne de se, at det var, det var to personer, hvor i den ene, han, han var åbenbart lidt kendt i kriminelle kriminelle miljø, men de var ikke danskere. Øh, da de fandt ud af, hvem han var, så gik der ikke særlig lang tid, så blev han øh, anholdt i, øh, ja de, de var, var østeuropæer alle sammen, han blev anholdt i, øh, hvad hedder det, i Albanien, hvor han kom fra en 18-årig 18 fyr. Og øh, han blev så udleveret til Danmark, og så kom han så til at fortælle, at han har begået det sammen med den her gut, som øh, viser sig at være en 31-årig makadoner. Ja, ja, han, han var selv med til at fortælle det, ikke? Okay. Så han tilstået, og så udpeget han? tilstod og udpegede, til... Men det undrer stadig politiet ekstremt meget, hvad to øh, udenlandske fyre, som ikke havde en stor forbindelse til Danmark, hvordan de kunne vide... En og en albaner, pludselig ja. står der på Østerbølge. Og, og, og det var okay. velforberedt, det her, hvordan mm. kunne det ske, ikke? Og øh, det viste sig så ved, øh, ved godt politiarbejde, ja. at, øh, at de gik selvfølgelig tilbage, faktisk lidt af det, som Dan har fortalt om med det her overvågning. Øh, der kunne de gå tilbage og se, at øh, de her to personer, de var blevet sat af, ikke så langt derfra, af en bil. Og øh, de fandt sig frem til, hvem der ejede den her bil. Og det var så en øh, 46-årig herboende jugoslav, øh, som viser sig at være bagmand til det hele. Og han er simpelthen udstyret, han er simpelthen bestilt, det her hjemmerøveri. Så det er ham, der på en eller anden måde har haft oplysningerne om, at den her mand offret havde en, en boks derhjemme, hvor der kunne være værdi Lige præcis. Så ham, den 18-årige albaner, han, han forklarede sig også, at han, øh, han var lidt mobst, fordi han troede, det drejede sig om 100.000 euro. Øh, og det var det så ikke øh, i den her øh, Nå, det var bare 100.000 kroner. Det var kun 100.000 danske oh, okay. kroner. Hvad så med ham der bagmanden? Er han også blevet døbt? Ja, det er han. Men øh, og faktisk også lidt i relation til det, vi snakker om, den her LTF-sag, så... Øh, så blev han dømt for, for medvirken til hjemmerøveri, han fik også øh, fem års fængsel og, og blev udvist. Men, men han kunne ikke vide, at det, øh, at, at, at det ville ende med, med drabsforsøg. De to andre, de har så fået øh, både for hjemmerøveri og, øh, og drabsforsøg. Det er ikke simpelthen kategoriseret som drabsforsøg, det de udsatte Det er mange, for. simpelthen øh, Også fordi han var i livsfare. Han var i livsfare, og så har de også efterladt ham i en måde, hvor han var øh, bevidstløs og bundet og øh, havde det tydeligvis meget, meget skidt. Øhm, så, øhm... Men så bagmanden, fordi han ikke har kunnet forudse, at de vil behandle mig på en måde som sig som til drastforsøg, så er han ikke dømt for drastforsøget medvælgende til det, men til resten. Lige præcis. Altså, det blev vist beskrevet som om, at det var et røveri, der var gået galt. Hvordan, ved, ved du noget om, om offret? Altså, kom han så? Ja, det gjorde han, og han, han var øh, midt øh, nede i retten. og han afgivet forklaringen? Ja, han afgivet forklaringen. Så øh, ja, mikrokuløst. Og det, det skal så sige at tak, at være noget relativt hurtigt hjælp. Der var vist nogen, der hørte det her lige efter, og så øh, ligger det ikke øh, meget langt for Rigshospitalet. Så, øh. Det lyder det her med, Rikki, øh, bestilte, altså man, man har nogle oplysninger, man gider ikke godt selv, så køber man nogle andre til at lave det beskidte arbejde at, at det, sidder du og, bliver og tænker, hold det op, det har jeg aldrig oplevet, eller tænker du, det kender jeg godt? Det kender jeg godt, jeg har også selv haft sat folk i gang med at lave ting for mig. Øh, altså, hvis, ja, hvis jeg så eksempel så nogle pH-lampe, eller nogle kogler, eller jeg vidste, der var en anden, der havde en pengeboks, så kunne jeg stikke dem af med 15 eller 20 procent, og så ordner de det for mig. Og få nogle andre til at gøre det. Er ja. du også selv blevet sendt ud på den måde af andre, da du var yngre? Ja, altså, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde, men øh, jeg fandt hurtigt ud af, at der var sgu ikke så mange penge i det, så ja. Det var, der var flere penge, jeg lavede, bestillingen, og så lander folk og ordnede det for mig. Ja, så du vil, det var en motivation til at stige i graden. Det var det. Okay. Kender du til det fra andre sager, Sebastian, det her med bestilte? Altså, jeg synes, jeg har set jo, jo. Det sådan nogle, nogle afpresningssager ja. hvor man siger, du skylder mig nu så mange penge, og du, hvis du ikke kan betale, så mm. værsgo her, er der oversaget jakkeværd ned i banken jo, det, Altså, jeg tror jo, sågar næsten, der findes kriminelle firmaer, som, øh, som gør, sådan noget, gør sig i bestillingsarbejde. Ja, det er der jo i hvert fald afslører nogle, nogle ringe af enige med, men især ja, ja. på designermøbler, som ja. er knyttet til rockerbær. Men, men jeg, jeg vil da også sige, altså sådan en sag, jeg kan da sagtens forstå, altså nu skal ikke, ikke misforstå men at, at man bestiller det, fordi der er da stor mulighed for, at sådan noget går galt, og det ender i noget, der er meget værre end det, man egentlig havde forudset. Ikke? Jo, og man kan sige, at det galt, så når jeg er ud, og det går galt, så kommer han jo bare til at skylde mig de penge. Jeg giver ham jo 15 procent af. Okay. Er det, inden han tager afsted. Når han, så, Når vi så, han får dem på forhånd... Det og kommer han så ikke tilbage med varene, så skylder han mig jo 100 ah. Så man kan sige, uanset hvad, så, så får jeg min penge. Jeg får mine næsten. penge, uanset hvad. Uanset hvad, skal jeg nok få min penge. Ja. Hold op. Øh, vores tid er lige ved at være god, Sebastian. Hvad, øh, hvad, hvad var dommen? Det kan godt være, at jeg bare kørte ordentligt Nej. efter. Hvordan var dommen, den sagde? Ja, men det var faktisk ikke så voldsomt igen. De to, der udførte det, de fik begge to øh, syv års veksle fængsel og udvisning. Ja, men for hjemmerøreriet og så er vi da godt oppe i den straf. Ja, det er rigtigt, men ja. jeg synes, det er lige ved drafsforsøg. Ja. Ja. Og øh, bagmand til og de det hele... Og de er udvist. udvist, ja. og bagmand til det hele, han fik øh, fem år og en udvisning. Godt så. Jamen, øh, det var simpelthen, hvad vi kunne nå i den her udgave af Politiradio, som altid er en fornøjelse. Rikki, det var dejligt at have dig på besøg igen. Tak skal jeg have. Jeg dejligt tror, du får der. en invitation mere. Ja, Ikke også, Sebastian? Jo, bestemt. Og Sebastian Rikkelsen, tak for som altid god ord Vores producer i denne uge var igen Nima Samane. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24